Plus det tema är två jag har valt att tänka på vad man ser väl. Kurv. När kommer ut på hela världen? <laughs> Nej men den skulle vara börja upp på bloggen va. Hända flera, hända på. Så alla kan så. komma åt. Ja, så som alla kan komma åt. Ja, jo, <laughs> det, det, är det, är det är sant det där, men. Jag har utan här är bara att känna spelet. Om det här kan ju då, bli ett succé liksom. Och det är sant. Det, det är kan ju det ju bli, kan bli. Det kan bli så här. Och det är enkelt det. Ja, men det är ett spel. Ja. Så tänk fram på hur ni slår nu så vi så vi överlever det här. Nej, det gör ju inte död. Det är det som jag vet inte. Alla gör som i här det här. När jag spelar vi spelar vad heter det? Dragon Quest eller någonting och så kommer ramlar man ner och dör direkt där med. Det kändes med Dragon Quest första Alla och i samma fälla man bara. Och kommer gott, att spika direkt på pang. Nej, jag spelar ju Rogue min andra grupp? också. Spelar ju också. Mm. Tvilling också. – Du gillar dem. Ja. – ja, ja, men det här är en alv-rog. Hur Är, all... så det är, är för du... Så det så – Före detta protesterad. – är Jag är väldigt bra det? på att charmera. – Det var det här. Ja. – Ja, men jag är den fjärde snyggaste gruppen. – Oj, oj, oj. oj. – är tre liksom som är mycket. Men, men hon är så smidig och det är så att hon, det hon kan fly. det mesta. Oh. – Det där fick <laughs> inte fantasin Nej, hon kan det mesta. – Sen gäller det bara att lyssna val då? Är bara bill jag kommer stå? Skada banan med tårn Jag du? Kan ha skunna? Vad skulle man vilja skåra banan med tårn? De som inte har händer Ja Eller så det fast med hamburgård Hur många är en cleric Kan du få en banan på golvet det är frågan om vi oh, ja. kvällen på grund av vårt skraft alltså mm, är Det var så jävla kul Alla möjliga har har Ciro. Ciro, äh, kan... Jag har söker på Silo Du som är 50 fint. Vilket språk pratar du? 7 år Jag pratar inte alla common? Jag... Ja och common blir väldigt konstigt här ikväll när alla sitter och pratar med varandra Det är bara en massa jävla överallt <laughs> primo bli och så ab-, ab vi, vi kan gå <laughs> ja exakt med är det fler? Med. Mm. ja fler så du har bara kan på rita ut med där komon elvis mm. mm. mm. nej du nej jag är i necromant tre jag är i necromant jag är i necromant jag är i jag är i necromant jag är i inte. jag är i necromant jag är i Ja, jag kan Vi kan aldrig prata. Vi, vi, vi Komun och Goblin. Goblin. Jag kan Brackon och, och Adidas. Warforge. Ah, vad kul. Och är det för klass? Warrier. Warrior. Warrior Gott tank. Vad är du här Så det är Emil, vi knuffar oss, knuffar <skratt> <Jäle> oss framför oss här hela tiden nu. Nej, det är Rogan. Nej, nej, nej, nej. Om man skickar fram Rogan i en, i, i en tunnel ja, Om man vet inte om det, det, det finns fäderna Klipp behövde. fast en i turim <här> <här> Det är rädda livet på Nej. ett Har ni en rolig eller seriös namn? Ja, jag slog mitt tärning här För att få mitt namn Så det blev Sli <här> Sli, va? 5, 7, 3, 3, 4 Jag slog med en oh, Albert, jag behöver ditt namn så du kan få säga det igen Sli, S-L-E-E -e. Asså, <laughs> Fem, sju, tre, tre. Resten har honom, förutom Jonathan. Kan jag skriva det? Så... Hur uttalar man mitt namn? <laughs> <laughs> Vad heter du då? <laughs> Sep Sepirtol. Se, seppir. Men sepropp. Sepropp de morte eller oh. de något. Niklas var ditt namn eller? Ja. <laughs> <laughs> <här> det en ja men det är för nu sin namn. Den har alla så här skitkroliga namn eller? Ja, Men förstalen vad blev det tänken? Nästan. Men sen Hur vad gjorde Så det och så att namnet skulle bestå av ja, vad ska vi ta? Så mellannamnet efternamnet speciellt. Nej, nej. Det är skitkroligt. Jag vet inte hur det. Kan det randoma någon Ja, du hoppar datorn skriver human och så skriver du fantasy och ska du Men det blir ju jätte Det är från Google. Men vad vad är det för Eller gym. Passa i för land. Go. bastar. Det finns har gett söka namn på internet. Det är det. man kan också hamna fel som man hamnar på Porsidede där de ger namn. till det ända Ja. På Porsiden. Ja. Ja, det, ju... D &D oh. <laughs> ja, sig, det finns en hel del Då hamnar man ju rätt i alla fall. Du ut, man <laughs> det man det finns det är en hel del rollspel inom den branschen också? Så. Det, är så ja, det. Tror jag. ja, det finns ju det nu Game of... Game of Bones. Vilken ah. <laughs> Det enda skillnaden är man ser den här de har sex. Det är enda skillnaden från originalserien... Ja, Game of Thrones. Det är enda skillnad. Att man ser att de Game of Thrones, att de har sex i Menar du att man inte ser när de har sex i Game of Thrones? Ja, men man ser inte när de ser. Nej, nej, det är inga närbilder. Nej, just det. Ja, det är det sant. Jo, man kisar väldigt bra. Försturka! Det är med att fantisera här uppe, som inte bara tittar. <laughs> det det jag behöver inte kissa. Han blundar. Lyssna, bara lyssna på ljudet. Ska jag vem, så... det? är jag snäck som är här så... Svensson talar. <skrattis> Man måste hitta på det svensson. Jag skriver svensson. Svensson det är som Svensson talar. Svensson talar. Svensson talar. Svensson Svensson Talande. Jag har lite svårt sv OS eller jag som sven Svensson? gå Svensson. Svensson. Svensson. Svensson. Det blir väl för fan två eller tre snickar eller Den bilden är nu liksom Har vi sett den i Bible? Har vi sett Nej. Det är Alla kan ta en gubbe som passar sig själv Det kommer bli en gubbe. Kan vi ha gubben Sen kommer ni, behöva Jag, jag gissar på den här de enda två minuter eller så. Men mm. tänker va, hur håller hålla för tusen människor? Det är ganska märkt mm. som är en Drow och du är ju mm. Men det är bara lyssna på Niklas, det är bara att kisa ja, väldigt med hårt med så jag, kan ju alla vara kvinna där. Nej, men det var det jag fick fram snart. Så. Niklas... du har inte gjort något. Alltså, har du för, har den här någon här inte har armor? Nej jag är Ja, men jag är en gubbe. Det där typ ja, ingen armor. Det är, det är en tjej som har liksom bröstcancer ja, så många bröst kvar. Ja, det som har fylla över Ja, Det här är också en Ja. Som sagt, fantasin är på sånt. Men du ska ha den fulaste av dem som... <här> så här skriver du under... Jag ska inte tänka logiskt. Om du är jättegod, ja, vår... <här> okay. neutral, elak, jätteelak. <här> okay, <här> jag tar den fulaste skulden. Det är ingen musketyp där, alltså. Ni har en det ja, är M. Emil. Men det här var ju mer viktig. Vad har du Det, det här är ju mer viktig. Det här är som du är tung. Ja, fast jag går kring med själv? Det är det som är problemet. okej fantastiskt. <tryck> jag men... är ju lika starka. är ja. ja. ja, jag. styrka jag. Problemet är att jag är könlös. Är du könlös? Yes. No fun for him. <här> <här> <här> Könslös. Kan man vara hur, hur går man att Toa då? <här> ja, han är robot. Han går igenom den här. <här>, <här>, <här>, <här> ja, det jag vill en plugg bara. Vi <här> Ja, bra, bra, bra, bra. <laughs> vi. Nöt, yes. Vart börjar vi, så Du vill inte veta, du bara får i <laughs> mm. ja. Men vad var alla då? Kan vi inte, kan vi inte bara... Så Ska vi ta en är också AC, Har jag ingen alls? Nej, du... Eh, jo, du har utan hormon Just då, AC... Då under? Armor, just då, det, under där Eh. Uh...